Så bare lige at tænke over, at vi skal spise noget. Du måske selv været tjener, eller en sulten pige. Bestil en drink ved en presset bartender, eller spis på en restaurant, hvor du har tænkt, hold kæft, hvor var den tjenerudulig. Mit navn er Anne Lund, og du lytter til, når den sidste gæste er gået", programmet, hvor mig og mine uglige gæster dykker ned i bagsiden af den danske restaurationsbranche. Og i dag har jeg virkelig glædet mig til. Først og fremmest har mine gæster og jeg været i dialog siden december, så det har virkelig været længe undervejs og opsejling. Men vigtigst af alt har jeg fået besøg af to rigtig sultne piger. Velkommen til de anonyme madanmeldere og podcastværter To Sultne Piger. Tak. <laughs> We're here. Tænk, det, det er Det er også bare, at det er så farligt ligesom at gå i gang med at planlægge noget midt i influenza sesongen og vi blev bare ramt der ramt der ramt der ramt og ramt. Og vi har dårlig samvittighed, men vi er glade for, at nu er vi her. Det lykkedes, og øh, håber på, at det bliver et fantastisk program og yes. vintertiden tiden hver. Det er jo jer, der står bag den populære Instagram-profil og podcast To Sultne Piger", hvor I anmelder en masse spisesteder i alle prisklasser. Det kan være alt fra den lokale Thai-restaurant til byens bedste BMO eller Michelin-restaurant. Og jeg læser på jeres Instagram, at det seneste år har I været ude og spise 100 gange. Det kan godt være. Ja, yeah, det lyder sgu meget rigtigt. <laughs> øh, hvis det du siger det, det har vi tal på. Det to gange om ugen, det lyder meget rigtigt. Ja, ja, ja, Det lyder... Det er, også, det er ret nemt. Altså, ja, det er jo dem, vi har anmeldt. Ja. Altså, Fordi, at vi tager det, også altså, ud af uden at altså, Jeg skulle sige, det som jeg tror, nogen glemmer lidt, det er, at vi er virkelig repeat-customers. Ja. Nogle steder også. Så på et eller andet tidspunkt, der er vi sådan, okay, kan vi ikke anmelde det her sted flere gange? Så nu tager vi bare derhent. Ægte anonymt. Ja. Men hvor mange penge bruger I egentlig på det her? Fordi 100 gange af enorm mange gange, synes jeg, at jeg ud at spise. Ja. Jo, jo, men som du siger, det er jo mange forskellige prisklasser. Altså, hvis man tæller en dure med, eller en kylling for bøjs, altså, det koster jo ikke lige så meget, som at tage ud at spise på Noma. Men øh, det ved jeg ikke, vi... WeShare lukkede jo ned, som jo både er godt og skidt, men vi nåede at række den rimelig højt op. Ja. Vi havde sådan en WeShare, som vi alligevel startede ret sent i forløbet. Og den... jeg tror, den kom over 50. Jamen, jeg føler også, at den var fra omkring altså, .000. Ja. Øh, Og det var vel på hvad... Halvandet, to år? Ej, I don't ja. Altså, ja. Men, men <laughs> jeg Lad os lige lade være med at tænke så meget det. <laughs> ja. Ja, men jeg tror, jeg tror, det. Jeg tror, det, det, det, er, det er jo også noget, vi altid har gjort. Altså, vi har altid prioriteret at gå ud og spise med vores familie og venner. Det er en måde, vi ses på. Øh, så, så det føles ikke som... Altså, det føles som money well spent. Mm. Hvis, bortset fra, når vi så ikke kunne lide at spise der, ikke? Ja. Jeg elsker i hvert fald, at de tager ud og spiser de her steder. Altså, hver gang, at jeg er i tvivl om, hvor jeg gerne vil hen og spise, eller hvor vi skal holde den næste julefrokost eller et eller andet, så går jeg altid ind på jeres Instagram-profil og lige sådan tjekker igennem, okay, hvilke steder er der, som jeg ikke har tænkt? For jeg så tænker, du er du også en sulten pige? Ja, nej. hvor er det sødt af dig at sige. Øhm, jeg skal også lige høre... Og jeg tænker, at jeg har fået det her spørgsmål en milliard gange. Men jeg kunne godt tænke mig, at I nævnte det værste sted, jeg har spist, og det bedste sted, jeg har spist. Det er cirka et spørgsmål, vi får hver gang, vi snakker med folk. Ja. Øhm det er jo så tageligt et spørgsmål, det der med, hvad det værste sted, man har spist på. Fordi det kan have været en dårlig dag, og der er alle mulige gode og dårlige undskyldninger. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på vores besøg på Maga Sasa, nede i Kødbyen, som er sådan i starten af, da vi lavede Instagram-profilen, hvilket vil sige tilbage i 2020. Mm -hmm. Æh, det var i sådan et intermezzo af coronanedlukninger. Så de havde kæmpet med, at borgerne ligesom var sådan... Øh, de skulle bruge sådan en sprit til at spritte af med. Og den havde så opløst lakken på de her borger, man skulle sidde og spise ved. Så det hele var sådan mega klistret. Ja. Og så havde de alligevel prøvet at tage dem af, så det var blevet mega... Øh, der kom sådan fanget sådan noget støv fra karkloden-agtigt i det. Der. Oh, altså, det, var altså, det var sådan var et fnukklister. Fnu fnu så... og, og det var tydeligvis ikke sådan noget, der lige var sket den dag. Altså, det var bare sådan, at ja, det er bare fordi den der sprit, vi bruger-agtigt, så bare var sådan lidt... Men at købe en ny sprit. Ja, <laughs> ja eller det er en fucking plastikdu ud ja, over. Ja, eller fucking hvis vi skal sidde og spise lidt klamt bord. Plus maden også ikke spillet. Mm -hmm. øh, der var ikke noget, ja. der spillede den dag. Det var klamt. Ja, det var ikke den bedste oplevelse. Nej, øh, men som regel så prøver vi ikke at hæfte os alt for meget. De dårlige steder, netop som Pito siger, det er, at... Du ved, nogle gange kan man også være sådan et... Okay, der, der er måske sket noget, som er uden for kokkens... Ja, øh, altså der er jo også. Eller der er en eller anden, der har så syg, eller det ramler jo hurtigt, som du jo ved. Der skal ikke så meget at til, for at korthuset vælter. Nej, det er rigtigt. Og så prøver man bare at gøre sit bedste, og vi kommer jo ind og får et øjebliksbillede, når vi spiser der. Helt sikkert. Der øh... er jo også nogle restauranter, som ikke... Altså, det har nok ikke været de værste restauranter, vi har spist på, men der er jo nogle, som heller ikke rammer vores vibe, det vi godt kan lide. Altså, der vil der helt klart sidde mange mennesker derude og lytter til det her program, som måske... Øh værdsætter nogle andre ting. Altså, vi har ja. nogle gange været ude og spise på nogle restauranter, der har bestemt ikke været de værste oplevelser, men hvor vi ligesom kan mærke, sådan, okay, øh, vi har svært at forstå, hvad de gerne vil. Eller sådan. Hvis vi kommer ind i et rum, og, vi, og det bare ligner, sådan, at de har fået en eller anden indretningsarkitekt til at gøre det, sådan, så det hmm. er flot, og så har de sat noget mad på menuen, fordi det er det, folk godt kan lide at bestille burrata. Hvad er det, kokken gerne vil mig her? Det kan jeg også godt, synes er spildte penge, uden det dog er de værste oplevelser. Ja, enig. Men jeg ved ikke, hvad det bedste er. Petter. Altså, jeg så bare lige og tænkt nu, er vi ikke så langt i 2023, så jeg og tænkte over sidste år, og der synes jeg stadig, at Levi var virkelig ja. en, en mere, jeg stadig husker. Ja. Den der pistacheis, det var noget af det vildeste, vi nogensinde har prøvet. Det var helt Pistacheis? Ja, det er sådan en pistacheis, bare lavet på pistache og olivenolie. Nå, hold da op. Det var helt. Nej, det var helt vantigt, Det var ja. helt sindssygt. Jeg synes bare, jeg det var, ved, virkelig lækkert. De mixer jo japansk og italiensk, som er to køkkener, der ligger ret langt fra hinanden. Æ, men stadig og, med en forkærlighed for sådan råvarer. Ja, ja, ja, præcis, men også bare, hvor du kan ligesom smage hvert køkken i hver ret, ret lille fordelt på en eller anden Altså mm -hmm. det er virkelig bare, at de, de balancerer på sådan en sylesbæst, og de gør det virkelig godt. Ja. Det er egentlig, det, det var en virkelig god middag. Æm, så øh, bliver jeg også nødt til at uh, nævne København K's bedste sandwich. Som ligger overfor, øh, du ved på strædet, så der er den der Månestens butik. Ja. Der ligger op ad en eller anden sidegade, whatever den hedder. Men op ad den sidegade i en kælder. Der skal man så Der er der en sådan, siciliansk øh, dame, som har åbnet sådan en lille sandwichbækse. <coughs> og det, det var simpelthen bare så dejligt. Men hun er bare... Vi var derinde, hun... så så sød Jeg tror, vi meget. var derinde fem gange, ja. to uger eller sådan noget. Vi var <laughs> ja. sådan... Vi bliver nødt til at lige teste, om det er så godt. Ja, det, var ja. bare, godt det var bare lige godt gang. hver gang. Og så er det en sandwich, der koster hvad? 65-65 yeah, kroner eller ja. sådan noget. Og det er jo, altså, den er gigantisk. Og det er bare sådan nogle lækre ting. Og Hun er bare mega sød, og det er så hyggeligt et sted. Altså, jeg... jeg tror, har de ikke en gårdhave? Jo, jo. Ja. Ja. Men øh, jeg vil sige, hvis man gerne vil have. Ej, vi kan jo snakke mange, om det her i 100 år. Det er jeres program, man <laughs> ja. kan høre om. de her mad, yes. vi skal nemlig snakke om noget helt andet. Øh, men det var i hvert fald godt lige at få øh, nævnt nogle navne. Så øh, man kan sige sig i Kødbyen, knap så god oplevelse, og leve i. Øh, hvad hedder den gade, der ligger på overhovedet? Nye Østergade, ja. Jeg synes faktisk, at det ligger et ret sjovt sted. altså var en ligger en parkeringsplads tidligere. Ja, det var. Jeg vil altid tisse på den parkeringsplads, <laughs> jeg var på basement altså i mine sådan, <laughs> helt unge dage. Og så er der bare kommet det her sådan, New Yorker-agtige vibe med en ja. dørmand, der står ude foran. Ja. Og så lige overfor, der er der hvor ja, ja, hele det. gymnasierne sidder og, sidder og drikker vildige vejer. Ja, ja. Meget kontrastfuldt. Ja. Oh, yes. sidder og kigger over på de rige mennesker og vinker til de færdige derovre. Ja. ja, men det er meget Altså, vi kommer begge steder. Og det, det er kan man ja. <laughs> Best of both worlds. Yes. Men øh, nu skal I høre. Normalt der gennemgår jeg mine æ, gæsters CV, altså hvor og hvor længe de har arbejdet i restaurationsbranchen, da det altid er folk fra branchen, jeg snakker med. Og selvom at jeg ved, at øh, Sultenby et faktisk har arbejdet i branchen, tænker jeg, at vi laver et CV af jeres Instagram-profil, som går under navnet To Sultne Piger, da det jo er dem, jeg har inviteret i studiet, og ikke jer som privatpersoner. Øh, jeres profil, To Sultne Piger, den startede på Instagram, og det gør den tilbage i august 2020. Øh, den har lige knap 73.000 følgere, hvilket jeg virkelig synes er imponerende. Øh, et halvt år efter kunne man også høre jeres anmeldelser som øh, podcast, som går under samme navn. Hvorfor var det egentlig, at I tog den over på podcast også? Det var egentlig fordi, at jeg flyttede kontor, hvor der var podcastudstyr, og <laughs> så ville jeg gerne lære at lave podcast. Ja. Og så øh, eksperimenterede vi lidt med formatet, og også prøvede at finde ud af, om har vi egentlig noget at sige, altså sådan er det sjovt at sidde og lave en anmeldelse på podcast? Eller det var det ikke. Hvordan? Det var det ikke. Er det, sjovt, <laughs> er det sjovt at optage, mens vi spiser en middag? Nej. Det var heller ikke uh, Don't heller ikke do den. that. Uh, og så fandt vi ud af, at okay, det kan være, det der, vi skal bruge tiden på at snakke om nogle lidt mere meta-agtige ting med restaurantoplevelsen, i stedet for at dykke ned i en enkelt restaurantoplevelse. Uh, og så bruger vi egentlig podcasten til det. Det har faktisk været virkelig fedt at snakke om temaer, fordi at pladsen er så begrænset på Instagram, at det bliver meget kogt ned. Det er, altså, det er svært nok at skrive en anmeldelser, som det er, mm. men du kan ligesom ikke åbne den op. Der er rigtig mange mennesker, der skriver til os i vores DM's og spørger om alle mulige fucking random ting. Hvad kunne det være, for eksempel? Jamen, der er rigtig mange, der spørger om date-steder, rigtig mange, der spørger Aha. om steder til at spise med deres forældre, yeah. Sådan alt muligt gøjl. Så vi har lavet lidt temaer også, som Klart. man kan høre i vores podcast, temaer om smørbrød, temaer om... Ja, altså, det kunne være whatever. Det synes vi også er en fed måde, for os at ligesom holde det ja. sjovt. Nogle gange har vi også ligesom eksperimenteret lidt med at sige, okay, hvad hvis jeg bare kun havde smart tøj på i én dag? Hmm. Hvor ville jeg så tage hen og spise? Ej, hvor er det sjovt! <laughs> hvis man skulle det sige, selv, jeg, jeg følte mig selv 100 så outfit ja. på, hvor skulle jeg så hen og spise? Hvis jeg var sej, jeg sig, var, var jeg? Hvis jeg var full-blown Ja. Hvor Når tog jeg så show me off henne, Ja, præcis. Jeg bliver også lige nødt til at vide, hvordan startede to sultne piger? Jamen, Well, øh... hvornår startede det ikke? Altså. Ja. Som sagt, vi har altid været sultne, men vi havde sådan en stiv tur til Bornholm. Ja. Vil du fortælle, historien? Jamen, ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Vi var, det var i august 2020, og vi var på Bornholm med hinanden. Og vi havde været i byen dagen før, og sådan... Det var rigtig varmt, da vi havde været sådan lidt på stranden, og så var vi sådan, du havde drukket lidt for lidt vand. Vi var rimelig stikke. Ej, lad os, lad os tage derover og spise frokost på sådan et eller andet lidt fancy sted. Og ja. så fik vi Norgelandet. Øhm, og så fik vi noget naturvin, og vi satte os der under den der terrasse, og havde det rigtig lækkert, og fik drukket noget vin på tom mave. Og du ved sådan, kender du det, når man ja. bliver sådan rigtig inspiring. Det gør man Æh, altid efter lidt vin på tom mave, ikke? Og ja, men, ja, og men specielt klog, også til frokost. Klog, <laughs> det er okay, der, det ja. Og vi blev klogere, klogere, klogere, og begyndte at have flere og flere meninger, og bare sådan, det er da sjovt, der ikke er noget musik. Hvorfor er der ikke noget musak? Og Det er da godt nok også noget små vandglas. Og vi begyndte bare sådan totalt kommentere på det selv. Og så var vi sådan, vi har ikke noget at lave. Vi har begge to lige flyttet ind i vor, alene i vores lejlighed, og der var ikke nogen af os, der havde kærester på det tidspunkt, så vi var sådan, fuck, fuck, fuck, vi lød så at finde os en hobby. Mm -hmm. det, var altså, det var jo på det tidspunkt, hvor der, der var ikke nogen koncerter, der var, biograferne havde lukket, altså det var det inden af Det eneste, du kunne, corona, det var, at du kunne tage ud og spise. Ja, øhm, Til og klokken 22. <laughs> 22, ja. så, <laughs> så starter fem ja, års tidligt. Ja. Øhm, og så skete det ligesom bare. Så sad vi bare og var sådan, okay, når, hvad skal arbejdstitlen være? Og jeg sådan, øh, det ved jeg ikke lige helt. Og jeg drak lidt mere vin. Og så, jeg plejede før den her Instagram, jeg gør ligesom ikke mere. Der plejede jeg ligesom at sige til folk, hvis jeg kom op i en restaurant, jeg ikke havde nogen øhm, reservation. Sådan, men, vi er bare to sultne piger, der er ikke plads til os. Fordi det var der altid. Der var altid mm. plads til to piger. Yeah. Øhm, Ej, så det, det skræb altså vi godt. bare. Det skal jeg altså lige skrive bag øret. Ja, ja, men det virkede. Jeg ved ikke. Jeg ja, du kan også se hvor godt den virker nu. Altså, <laughs> ja. prøv. Jeg ved, hvad jeg ikke og sagde, det, om folk så vil tro, at jeg var en og jeg skal gøre det. Om Og så havde man live. Ja, ja, <laughs> ja, præcis. Så tog den egentlig bare derfra, og det var egentlig bare sådan et hyggeprojekt for at lave noget, fordi at jeg havde slået min surdare i du havde hæklet nok øh, karaklyde ja, um, yes. til de næste mange år, så det var egentlig bare sådan et lidt socialt ting. Ja, vi tænkte egentlig heller ikke rigtig over det der med anonymiteten. Vi startede vi med vi at have et af en sted. pizza. Ja, og vi var også lidt, vi var lidt afsted øh, med, med nogle folk, vi arbejdede med, så vi sagde ligesom til dem sådan, senere på aftenen, da vi blev rigtig stive, ikke? Sådan, mm. vi har lavet den her profil, og I skal gå ind og følge den og sådan noget. Øh, så, så til at starte med havde vi ikke tænkt over anonymiteten. Det skete bare lidt, tror jeg, efter en en uges tid eller et eller andet, hvor der kom den første følger, som vi ikke kendte. Og så var vi sådan, det er da egentlig lidt weird, hvordan er der kommet en anden <laughs> et fremmede mænd? Hvem er det? Den her profil. Sådan... Hvem har inviteret også, dig? Der havde sådan noget, <laughs> altså, den her profil havde måske sådan noget 11 følger ja. på det tidspunkt. <laughs> ja, men vi var sådan, hvem er du? Ja. Vores OG-follower. OG sådan... Nå okay, nå, men så det måske, det giver måske egentlig også meget god mening, at vi ikke ligesom siger, hvem vi selv er, fordi så, så kan vi ikke Lige genkendt, Men det, var sådan, er det, Nej, altså, det er jo ikke vigtigt. Men alligevel vil jeg gerne sige, altså mange af de restauranter jeg har arbejdet på, der har vi jo haft billeder. Det er nemlig det. Ude bag i alle de her anmeldere, så det vil jo sige mange af de anmeldere som har anmeldt de steder jeg har arbejdet, har jo været enorm farvet, fordi jeg ved, at jeg ved at vi har givet dem den smukkeste tallerken. Ja. Altså der har ikke været noget at sætte på der røde, fordi vi ved, vi hvordan for politikken eller. Ja, ja vi Men har, det har det godt det siddet ved siden af Ultrulstrø <laughs> og set hvordan der lige bliver rettet røg. God. og vi sad ikke engang, kan du huske, at vi var på, hvad Nej, den uh, Grimald. Grimald, ja, på Istedgade, hvor at vi både sad, uh, hvor Lærke Kløvedal sad herover, og så sad Søren Frank herover. Ja. Og så sad vi bare ja. igen så Fuck fucking, fucking sammen. Fuck, og bare ja. sådan. Oh my god, oh my god. Kan ja. de se os? Men altså, vi kunne jo have været hvem som helst. Ja. Det var så nøjeren. Ja. Og der kunne man virkelig se, at de fik preferential treatment, ja, ja. Mm -hmm. altså med længder, og sådan ja. er det jo. Jeg synes i Men du må ellers sige til, hvis du ser billeder af os. Nu ved du, hvordan du det du... ser ud. Du yep. dem ned du og putte flagge. nogle andre billeder. Det er ikke dem. Ja, det er ikke dem. Nej, det er det ikke dem. Det er løgn. Det er mig, der er den her. sultne ja. pige. <laughs> Men prøv her, vi er alle sultne piger. Det er jo også det, der så er blevet meningen med profilen nu. At vi måske lidt er sådan folkets stemme <laughs> ja. i det der. <laughs> det vil jeg i hvert fald lidt her det vil jeg gerne fortælle mig <laughs> selv. i hvert fald. Ja. Men øhm, grund til, at jeg har inviteret jer med i dag, er fordi, at jeg har lavet et par afsigt, der hedder Kender du gæstetypen? Hvor tidligere og nuværende tjener snakker om, måske mere sviner folk til af typer af gæster, de har mødt i deres tid i restaurationsbranchen. Og derfor synes jeg måske, det var på sin plads, at vi lige byttede roller i et kort øjeblik. Så planen for i dag er, at I skal fortælle mig som øh, to madanmeldere, som har været meget ude at spise, om de forskellige typer af tjener der findes, og hvad der gør dem, som fra gæsternes synspunkt kan være super-iterne. Øh, så lad os bare komme i gang med dagens program. Okay. Nu... Starter det sjove jo snakke. Altså, jeg har virkelig glædet mig til det her. Jeg har også øh, fået lov til at skrive ud på 24 7 øh, Instagram-profil. Og øh, for lige at høre sådan, hvad, øh, hvad synes andre også, og hvad oplever de der eterne. Okay. Øhm, ja, så jeg, jeg skulle lige se sådan, hvad pøblen også lige sagde derude. Øhm, og der var også en, en masse gode ting at finde der, men dem tænker jeg, vi kan tage i løbet af programmet her. Ja. Så. Jeg ved ikke, om en er jer vil ligge ud med en type tjener eller bartender, eller om I kommer til at supplere hinanden lidt. Jeg har jo, jeg har jo ingenting forberedt her nu. Sådan, altså, så stærkt. Ja. Ja. Jamen, <laughs> vi forbereder så meget sjældent. Ja. Så don't worry about it. Det er det, der er så spændende, det, når jeg laver de her slags programmer. Det er, at jeg beder jo faktisk mine gæster om at komme med alt indholdet. Det, det er jo. et smart koncept. <laughs> Super. Ja. Smart. Ja. Vi lader dig ikke slippe ud med det. Igen før vi lige starter. Vi har jo, som du sagt, vi har spist rigtig mange steder, så vi giver os ret tit en lang snor i forhold til service. Især efter corona, der snakket, begyndte vi at snakke rigtig meget om hele det der med nye tjenere, fordi der lige pludselig kom en masse ny arbejdskraft, som ikke anede, hvad de lavede. Hvor at man kunne være sådan, okay, det er tydeligvis din anden dag på kontoret. Jeg kommer nok ikke til at sable dig. Men øh, da du skrev og, og spurgte på nogle irriterende typer, så var jeg sådan, okay, hmm, I wonder, I wonder, fordi jeg har også været tjener. Mm. Så jeg ser måske lidt det andet perspektiv. Er lidt biased. Men på det helt personlige plan, så er der i hvert fald én ting, jeg husker meget tydeligt. Jeg vil ikke sige, hvad det er for en restaurant, men det var en en meget poppin restaurant i København, okay. sådan lidt smart, måske med lidt spansk klingende navn. <laughs> Æ, typerne var meget klar på sådan at tage på hvad hedder det? no-ho. Det var meget tydeligt at det var sådan øhm, reklamefolk, der kom direkte fra Fredagsbar, skulle have noget festligt mad og så videre igen. Og sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg bedst kan forklare den her jeg men han var sådan lidt kæk ejendomsmaler-agtig. <laughs> sådan lidt hurtigknipper-agtig. Eller... Helt vildt. Du ved, <laughs> altså når du siger ejendomsmaler, havde han så sådan øh, slags og skjort mm. noget i. Ja, og ja, og slam, ja. Men det tror jeg, det havde, nu kan jeg ikke huske, for jeg blev drukket rigtig stiv, men jeg mener, at de alle sammen så sådan lidt, de havde alle sammen lidt tøj på. Det var ikke en sort skjorte, så slemt var det ikke, men det var altid en skjorte af nogle bukser. Og så har han rigtig slik hår. Mm. Og han kom ned, vi satte os der, og jeg var alene. Jeg kom ligesom før de andre. Og han var bare sådan, hey, hvad så, du ved? Og han går, aften, aften. Og jeg var sådan, øh, jeg wow, wow, bare wow, lige og wow. venter på de andre. Okay, du får lige et velkomstshjort. Og så fik jeg bare det her og var sådan, øh, tak. Sådan, du skal bare, det det her smag, smag. Drik den her, sådan, okay, og så står jeg og dræk den. Sådan, okay, mega fedt. Vi ses lige om lidt. Så kommer jeg tilbage og der var super høj uh. musik og der stod der var sådan det var det der stod sådan en DJ som var hævet som stod i et hjørne af restaurant altså det var som om, de prøvede på at lave det sådan i beatsa club oh og han havde nemlig en sådan en sort t-shirt og du ved Læderjakken med SIP-hættetrøjen øh, øh, under. Altså sådan rigtig nul super null Super nuller, start startierne super slikket. Sådan lidt Morten Breum-agtig. <laughs> øhm, no, men så kom, øh, så kom resten af bordet så. Og så kommer man ud igen med flere shots. Og var bare sådan hele tiden sådan... Altså, det er en ting, som jeg synes kan være lidt overvældende. Det er, når tjeneren kommer til at sætte sig lidt for meget ind i et selskab. Altså, det er meget vigtigt som tjener, at du læser rummet, mm -hmm. det har vi snakket om mange gange, mm -hmm. øhm, og han læste bare ikke en skid. Okay. Hvor jeg bare er sådan, nu skal det bare være sådan en fredagsbark Han kom ned på et tidspunkt med flere shots, fordi at FCK havde scoret et mål, hvor jeg bare var sådan, hvad fuck sker der? Og det var bare ikke den vibe, vi kørte. I sad ikke, vi havde... ikke i FCK, tror jeg. <laughs> Jamen fair enough, måske havde vi bestilt på et forkert sted, mm. Maybe, men alligevel, jeg var sådan, hvorfor sidder du bare og prøver at drikke os? Drik mig så fuld? Men det er jo også, hvis han har været sådan der fra start. Jeg, altså, du, du jeg giver dig slet, intet tilbage. Jeg, han har jo slet ikke prøvet at læse, hvad for en type Han var ikke bare sådan, hun vil måske bare gerne have et glas vand. Du får shots ja, ja. shot, <laughs> altså, Og det var sådan noget, oh, det var sådan virkelig sådan noget blinkeagtigt. Så en af de ting, jeg kan have det rigtig svært ved, det er, hvis en tjener øh, kører lidt for meget af sit eget... Show. Show? Mm. Måske, men det kunne selvfølgelig også godt være, at det bare var ham som person. Men de andre virkede også rimelig friske. Ja. Og nej, men jeg kan virkelig godt genkende sig til den der, altså i min tid som tjener, dengang jeg startede, der, det jeg elskede ved jobbet til at starte med, var at det var fordi, at jeg følte, at det var mig, der kunne få lov til at shine. Wow. Altså, jeg kunne få min personlighed ud. Og der, var, der er sådan noget med det der med højden. Altså, at der er nogen, der sidder ned, og jeg står op. Det bliver ja. sådan et klasse ja. Så nu skal I lytte, hvad jeg nu har. Nu skal jeg lige guide dig igen ja, og så håbe, okay. at der sad en eller anden øh, virkelig super kendt type, der vil være sådan, fuck hun var nej, nice, skal jeg bruge til et eller andet. Altså sådan gå og vende på og bliv det at blive opdaget. Ja, okay, lige præcis. Øh, hvilket jeg også oplevede nogle af de steder, jeg arbejder. Bliv du så opdaget? Nej, okay. nej, for helvede, det var derfor, jeg sagde op. <laughs> <laughs> det kom, aldrig. Men det jeg forstår opdaget til hvad? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror, altså, jeg, jeg tror et eller andet okay. helvede. Altså, altså, Noget andet end jeg, re den restaurant. Lige ja, okay. Jeg er mere Anything. der end det her. Okay? Ja, okay. Altså, helt sikkert en masse storhedsvandved, der er spillet ind der, ja. men, men jeg kunne virkelig godt lide måske lidt hierarkiske-agtigt, mm. der er i det, at... Sådan, du har magten over bordet. Fuldstændig, ja. Ja. Æm, Og der kan jeg også godt huske... Sådan, som Jeg kommer lidt til at tænke på, hvad øh, du siger, øh, Søren p Altså det der med at køre det samme show på alle bordene. Ja. Mm. Det var som om der var ligesom blevet lavet en, en tjener-persona, mm. som, som han i hvert fald bare havde sat sig ind i. Sådan, nu er jeg på arbejde, nu er jeg den her type. Og det bare så... Eller det virker bare så fake, eller sådan, så in your face. Jamen altså. også fordi, at man, man kan måske sige, at hvis han havde været hvis der nu havde været nogle FCK-boys, der lige kom eller fra parken eller eller som sad derinde, så havde den energi jo været fucking god. Men hvis der er nogen, der har siddet på date eller firma-arrangebange øh, eller et eller andet, så, så går det jo ikke. Det ja, der. men også fordi, at det var faktisk, så vidt jeg husker, går var det FCK mod AGF, og to af mine venner var AGF-fans. <laughs> og det var bare så de var ikke sådan... Med. Jeg bare sådan, okay, tak. Kan du ikke høre, hvor jysk vi alle sammen taler? Mm. Vi er nok ikke Nej. Nej. Indre, indre Østerbro. Jeg vil bare lige sige, at det er ikke så lang tid siden, jeg havde en oplevelse på en restaurant øh, på Vesterbro. Jeg siger heller ikke, hvad det var for en. Men øh, hvor, altså, mig og min veninde kommer ind, vi bliver ikke sagt hej til. Ej, det er det værste. Det er det værste. Det er, altså, Hvorfor? Jamen, det tror jeg bare, altså det kommer an på, hvis, hvis jeg træder ind et sted, og der er en entré, og der ikke er nogen tjener, der står og kigger på mig, så færre nok. Altså, mm. de skal lige opdage mig, jeg skal måske lige henvende mig et sted et eller andet. Men her, der snakker vi øh, 15 kvadratmeters lokale, ikke? og de var alligevel tre tjenere, fire måske på arbejde, og så nogen i køkkenet, som også var åbent. Ikke? Så der står vidderligt en på den anden side af en masse bord og kigger på mig og sådan bare sådan kigger lidt væk og sådan noget, fordi der ikke er plads til, at hun kan komme forbi nogle af de andre mm. tjenere og borger, fordi det var mega fucking cramped. Og så er der en tjener, som står i gang med at sige sådan noget. så jeg står der midt i min kæmpe dynejakke, <laughs> og det er pissevarmt, der ender det pissekoldt udenfor, og står bare midt i restauranten som en altså som sådan en stor forvirret en ja, men, men det er jo lige ja. også, når du kommer ind som øh, spisende gæst du skal jo aktiveres i ja. tjeneren det er jo tjenernes job, eller en eller anden job at greet dig, og være sådan, okay nu er du her, velkommen til, ja. sæt dig der, bla ja. bla fordi ellers så står du jo bare sådan, Præcis. jeg ved jo ikke hvor jeg skal sidde henne man Nej. kommer bare så ind man og føler sig, det sig sådan, sådan lidt afvist, men også fordi de, de ser mig de ser mm. mig jo, og så, men så er de stadigvæk i gang med noget, i stedet for bare lige at være sådan, hej, velkommen til, jeg kommer lige over til dig om to sekunder, sådan helt færre. Men jeg begynder jo bare at tage alt det der dynejakkeshow af, og sådan leder efter en knæerække, sådan en er der ikke, og sådan noget. Nå, men så bliver jeg så sittet, og min veninde kommer, og der går ret lang tid, før de kommer hen og, øh, og præsenterer menuen. Og øh, de, vi har så fået øh, lostet sådan et stykke papir over med menu og vinkort også, og det har vi kigget lidt på. Og vi er sådan lidt, Åh, fuck, der er ikke rigtig nogen af os, der går op i vin, så vi ved ikke, hvad vi skal bestille. Så vi tænker bare, der må vi lige få hans øh, besøg med. Så præsenterer han menuen, og han øh, læser ligesom bare op det, der står, det kan vi jo fucking godt læse selv. Altså, øh, men forklar ikke, hvad det er, eller hvordan, hvor, hvor stor... Altså, vi skal ligesom spørge om alle de der ting, øh, hvilket jeg synes... Sådan, prøv her, altså, man kan spise på en vart forskellige steder i hele København, og alle har deres egen sådan, ratio af, hvor stor en hovedret er, hvor stor en starter er, hvor stor en snack er. Sådan noget. Giv os lidt guidance. Fortæl, hvor mange retter I anbefaler til to mm -hmm. personer. Spørg, om vi vil dele dem. For helvede, kom nu, når der ikke står noget info på menuen. Men vil I gerne have, at tjeneren gjorde det med det samme, man blev seedet, eller skal man afvente til gæsten spørger om det? Jeg synes, det er fint lige sådan at sige, her har jeg den kan I lige kigge på, så kommer jeg tilbage lige om lidt og høre, hvad I siger til det. Mm -hmm. Og så kan de jo komme tilbage et par minutter senere og spørge om er der, er der noget, skal de forklare lidt om, hvad det forskellige er, hvad der passer godt sammen, et eller andet. whatever. Det værste... Det kom da, da jeg så for Sachsen. Er det den samme restaurant vi Det er nu? den samme restaurant <tryk> på. Det kommer da Ej, Det var da jeg det... så heldigvis. <laughs> ja, nej men prøv... Men hvor hvor var jeres jakker? De var på stolene. Eller de var nærmest en rød ind under stolene. Vi sad sådan Nej, og skøjtet lidt rundt i dem. det er altså også bare, I tager at arbejde med, for man altså... Men også altså fordi, jeg, jeg var sådan... Har I, har, altså jeg, altså vi har vidt lidt sådan nogle kæmpe store, lange frakker, begge to, og det er jo helt almindelige stole, så de kommer til at skøjte ind under. Hvor jeg også bare var sådan, at du kan se, og det var, de var også helt plaskvåde og regn. Ikke? Var sådan et, og, og jeg havde bæbet mig op, altså. Så det var sådan et... Kan du så ikke i det mindste tilbyde at hænge dem ud i at ja, Det kan man heller ikke gøre med alle og sådan noget, men mm -hmm. det var bare lige sådan en aften, hvor du ved, der havde regnet et kvarter den aften, og det var lige den aften. Og det værste var, øh, han var mega fucking glad af ham der tjeneren, hvilket var ærgerligt, fordi han var faktisk sådan lidt cute, og han lignede sådan en typen, der godt kunne være lidt frisk. Wow, I was really wrong. <laughs> øhm, fordi jeg får så sagt, som også er noget, som vi to tit siger, når vi er ude og spiser, og vi skal bestille en flaske vin, så siger vi, vi trænger bare til en kæmpe stor flaske vin. Mm. Også for lidt at øh, vise tjeneren, hvad er det her egentlig for et bord? Ja. Hvad er det for en dialog, vi gerne vil have med dig, når man den er øh, loose, og du behøver ikke at være alt for formel? Vi er interesserede i at have en sjov aften. Ikke en ejendomsmaler, type aften, men altså, der er forskel. Det tror jeg godt, folk kan forstå, ikke? Ja. Og så siger han bare, okay, øh, har I tænkt over, om den skal være orange eller hvid eller rød? Og det var bare sådan... Så siger vi så øh, øh, blev sådan lidt kort off guard på en eller anden måde. Det er, ja. Jeg tror vildt, det er første gang, jeg ikke har hørt sådan, ej, fedt piger, Jamen, lad os finde en rigtig god storplads vin til jer. Ja. Og sørge for, at I får en god aften, ja, ikke? Men bare ikke noget igen. Fik ikke en skid igen. Og ej. han blev bare ved med det der. Det var sådan... Jeg tror også, da han så kom og lod os smage på den, hvor jeg så får sagt, det er også noget, vi nam siger hver gang, sådan, den får vi drukket rigtig hurtigt, så det var sådan, øh, okay. <laughs> øh, nu, kunne vi tænke, en køler til sig? Eller, eller var det bare sådan, Åh, kom nu, giv mig nu noget igen for helvede. Jeg prøver, jeg kan godt se, at du ikke gider være her, mm. men du er her. Jeg er her. Skulle vi få det bedste ud af det? Ikke? Der tror jeg måske, det er måske også lidt højt krav, hvis det er en uerfaren tjener, men der er det også ligesom, job at læse sin gæst og være sådan, okay, u uh, skal jeg lige være lidt ekstra opmærksom på dem her, eller kan jeg godt lige ignorere dem i 30 minutter mere, fordi jeg lige skal hjælpe det her bord? Eller sådan? Ja, jeg enormt, sådan, også meget sådan, omstillingsparat. Præcis. Fordi sådan, uden at forsvare den, den tjener, der bliver nævnt her, men det kan jo godt være, at han har haft et dårligt bord, og lige fået en skideballe, et eller noget sådan. Det kan jo være alt muligt. Men så det der med, at så bliver du nødt til også at være med på at når der er nogen, der så prøver at gribe dig nu. Altså, for altså Jeg præcis. kan da også huske som tjener, at jeg kunne nærmest gå sådan snyfte snøftende fra et bord, og så kunne man vælge at tage den beslutning, man havde lyst til at gå og snøfte resten af hele vagten, eller så nogle gange kunne man lige få sådan et guldbord, der bare får sådan, der så og så er man sådan, godt den chance bliver nødt til at gribe her. Og og så Nemlig. Så Jeg tror, det, med det er, fordi den. vi gør os faktisk altid virkelig umage for at være nogle gode gæster, og det handler ikke kun om bare at bestille en kæmpe vin og det hele skal bare være maxet ud. Mm. Det handler lige så meget om at øh, spørge ind til nogle ting og være interesseret i det, der sker og sådan noget. og ja. hvis man så bare møder sådan en øh, whatever-mur, så bliver man sku også sådan lidt, ej, okay, altså, jeg kommer her og bruger min tid sammen med dig, for det er jo det, man gør til sådan et måltid. Der. Man bruger sin tid sammen med tjeneren. Ja, og der og bliver det i hvert fald tydeligt, hvis man kommer ind med kæmpe jahat på, øh, hvis tjeneren har en kæmpe nej -hat på. Det er ikke så meget en irritation, det er mere bare, at man bliver ked af det, fordi det er lidt en spild aften. Ja, det kunne blev, have været jeg, så fedt. Det blev jeg sur, men det var også, det? fordi det ligesom bare fortsatte. Ja, okay. altså. Men man kan også sige, det er jo, det er jo virkelig uh, to, de, man, sådan, to forskellige typer i snak om her. Den ja. en ene var for meget, og den anden var for lidt, ikke? Altså, det Ajaj, er men, virkelig en, en mellemvej, man skal du finde. Du bliver nødt til at tage, bare tage dig ned og bare mærke viben, og så skrive til mig bagefter og være sådan, okay, du havde ret, det var lidt sindssygt, det der. Mm. Jeg følte virkelig, jeg var trådt ind i trå en restaurant på Godtesgade. Altså helt generelt, ja, <laughs> ja, <lidt. laughs> helt, helt generelt handler det jo om at læse sit bord, ikke? Og så er det, sådan, det er jo ikke fordi, at man bare fordi, vi kommer ind og er super klar på at øh, drikke 17 snaps og have det totalt grineren, at tjeneren så skal være med på den måde. Mm -hmm. men, men at tjeneren i hvert fald forstår sådan, okay, hvad er viben hos de her piger? Hvordan kan jeg understøtte den? vi har været ude, og vi har kunnet mærke, at vi er blevet bustet i at være to sultne piger. Ej, der det, er får er vi... det er Det, det er for hele verden. For der får vi helt klart en følelse af, okay, de ved at vi er kommet her for at anmelde deres restaurant. De har fokus på os. Altså, hvordan ved de det? Det er så fucking pres. Man kan, ja, men, man kan Vi kan mærke det. Altså, vi kan mærke det. Der er også nogle gange, hvor vi i fundet... skal ind, så lige pludselig, ja. så går det helt bare i sådan noget en... nødgir. Der er nogle gange, der hvor vi Der er nogle gange, hvor Der er det. lige sådan en, den her, du skal lige skal smage fra køkkenet, og man er ja. bare sådan, lad nu være. Men altså, er det fordi, fordi de kender sig? jeres stemmer, eller at de kan regne ud af Jeg det, tror, at det handler om, at vi sidder og har det fucking grineren. Og så kan oh. de se, at når der bliver taget billeder af maden, så er det måske ikke på den der, sådan... altså, der dokumentationsmåde. Vi kan jo ikke finde ud af at tage billeder. Nej, men det tror jeg faktisk var et bevidst valg af jer. Ja. Altså, når... det er for, det er for at ligesom ikke blive børstet. Ja, ja nej, men det er det, jeg mener med, at, det, at man ikke laver den der helt klassiske, flot Instagram-agtige billede, men tror, at det er sådan hurtigt opagt, og så altså, man til To be, be honest, yeah. så har vi nogle gange prøvet... <laughs> Det er bare ikke rigtig blevet lagt mærke til. Altså sådan, vi kan bare ikke finde ud af at tage gode billeder. Så vi kan lige så godt bare have, vi har altså den der one-click policy, bare lige hurtigt snappe et billede. Folk ved godt, hvordan mad ser ud. Eller folk kan godt forestille sig. Eller hvis mm -hmm. de vil se nogle lækre billeder det, kan de tjekke restaurantens egen Instagram. Ja, er en... En eller et eller andet fucking madblog. Ja, præcis. Altså... Æ, men, men der tror jeg bare nogle gange, at viben mellem os, har folk kunne lure os, at det der med, at vi så også sidder og tager billeder, og så nogle gange også tager noter. Ej, jeg vil også sige, at vi fandt jo ud af... Kan du ikke huske, at jeg øh, fik at vide gennem omveje, at øh, en af vores e-mails var blevet cirkuleret? Jo. E-mails? Ja, ja, ja, vi en jo en begyndt sådan like... Vi fake like e-mails. Like fake e-mails til at reservere bordet ja. hvor... i. Lige nu havde vi bare noget forskelligt, hver gang vi kom ud og I kan ikke regne med det. det Men der, vi havde en e-mail, som vi havde brugt ret meget, og måske ja. et halvt års tid, og så fandt vi ud af, at den var blevet cirkuleret rundt blandt restauranter i København. Okay. Ja. Det er jo en hel uh, subkultur. Altså, det er så antaget Men det er, er virkelig det værste at kunne mærke, at sådan, altså medarbejderne på et rum, sådan, man, man føler så, sig overvåget. Man giver dem så en dårlig anmeldelse, hvis de har busted af. Ja. Nej, ja, altså, altså, hvis vi virkelig ikke, kan, kan mærke, at vi har prøvet, at der var en tydeligvis ung og uerfaren tjener, der kom ned til os og var sådan, er ikke to sulte? <laughs> <laughs> det var så grinat. Men vi har faktisk, de to gange, hvor vi blev busted, har vi faktisk givet dem ret gode anmeldelser. Ja, ja. Fordi at det var rigtig godt med. Men ja hvad hvad du øh, vedkommende, der spurgte, om det var jeg, der var to ja, men der. Vi, var sådan, vi hvad mener du? Vi var sådan, Hva, Hva hvad er det? hvem er det? Det lød bare, som om jeg ikke vidste noget. Ja, jeg tror ikke, han købte den. Mm. Øhm, men det er også fint nok. På den restaurant var det faktisk, at maden var så god, så det blev en virkelig god anmeldelse. Og vi kunne også, så prøver vi jo også at lægge mærke til, hvordan de andre boere har det, for ligesom at give, give sig objektiv en anmeldelse, som mm -hmm. overhovedet muligt. Men det er virkelig ikke fedt. Så hvis der er nogen restauratører, der hører med derude, hvis I buster også Don't blow your fucking cover. Altså, vi kan ikke lide det. Ja. Nej. Stay, cool. Stay cool. Ja, vi vil gerne. God service altid. Det er vi er meget åbne over. Vi skal også snakke om nogle flere af de her tenetyper. Ja. Vi var lige inde på det lige før. I, uh, jeg siger jo, når man sætter sig på hook, I kalder den skurteren. Naturvindskurteren. Kalder jeg den. Ja, <laughs> yeah. okay. Så den kan jeg godt høre. Den... Skal jeg have en anekdote på? Fordi jeg, jeg ved, at der er en Well, it's tingene, all over, ham. baby. Altså, det sker Ja, yeah, jeg tror, man kan godt kalde det for en trend. Ja. <laughs> øh, den der, det er nemlig, den er sådan lidt, joviale. nu skal vi være lidt venner, fordi du ved... Jeg, jeg kommer går... lige ned i øjenhålet. Ja, du ved, jeg læser, faktisk, for... jeg læser faktisk... Jeg læser faktisk på kunstakademiet, og, klimiet, ja. og jeg får bare det her der lidt om Lad os lige snakke om det her. <laughs> det, er <sådan laughs> lidt, det er sådan lidt den nye mansplaner. <laughs> på en eller anden ja, måde. Lidt, ja, fuldstændig, <laughs> ikke? Nu skal vi lige snakke om den ja. her naturvin. Ja, ja, og så får de ligesom smidt... De får altid smidt nogle begreber ind. Og jeg kan selvfølgelig ikke nævne noget, nogen af dem, for jeg ved ikke en skid om den. Jeg så og også fuldstændig ud hver Jeg, jeg, jeg, jeg sidder så altid bare sådan... Altså bare sådan mm, yeah, mm, ja, lækkert. Blank, øh, øh, blank, blank, blank. Øh, øh, kan jeg måske... Ja, yeah. øh, kan jeg bare få lov til at... Jeg skal bare bede om en orangevin, og den skal ikke være for funky -agtig. Altså sådan, come on, jeg gider ikke at høre om alt mm -hmm. det der. Eller sådan, jeg gider godt at høre om det, hvis jeg sidder på en Michelin-restaurant og har betalt 5.000 kroner for den her vinmenu. Så vil jeg faktisk gerne vide, hvad jeg drikker. Men din nu... Det har bare gerne har noget i skruden. Altså sådan, ja, lad være sådan... med at, lad vær med at sådan show off din viden, som, altså, let's be honest, og nu bliver det måske lidt tavligt at der er sikkert mange skurter. Nej, det er sådan praktisk, derude. Ja, ja, nej, men jeg tror, jeg synes bare, tit kan man også godt høre, det noget, de har lært ud med. Ja, ja. Okay. Ja, ja, de altså, man altså, sådan, man det, det alt, Ja, ja, men, men så kommer de med de der begreber, og så sådan, er det ligesom mening, man skal spørge sådan... Ej, hvad betyder egentlig det der, du lige sagde? Eller sådan eller, nu skal altså, vi lige være lidt sådan, imponeret. Jeg vil bare gerne have noget vin. Nej, men jeg, jeg synes, det er nu. så griner Men hvorfor så så... er det det eterne, er når en tjener øh, squad? Det er igen det der med ikke at læse bordet. Så Nej, men, men jeg synes, det er en del af Og du kommer alt for tæt på. Ja. Altså, du, øh, du overtræder min personlige grænse, men jeg er også meget don't touch me-agtig. Så det der med altså, at røre nogen, no go. Altså, hvem tror du du er? Generelt. Du er et fremmed menneske. Det kan ja. godt være, du serverer mig mad, men du skal ikke røre ved mig men mindre, du virkelig sådan skal have mindre opmærksomhed, så kan du måske lige prikke mig på armen, eller sådan noget. Men det der med, at du kommer for meget ind i min intimsfære, synes jeg personligt, når du ligesom... Det måske det ligesom, også... du ser dig i, begy i begyndelsen af podcasten, hvor du snakker om, at der er lidt højt et forskel. Mm. Det gør jo også, at man får etableret et... Et specifikt forhold. Ja. Mm -hmm. Du er den stående leder, og jeg sætter mig bare her og spiser, hvad du serverer mig. Men når du kommer ned til mig, så, er det sådan, så prøver du ligesom at blive en af os, og det er du bare ikke. Nej, altså det hedder jo vidderligt også en tjener. Nu bliver det sådan lidt, men der er jo en eller anden form for øh, social pagt, der hedder, at det er, faktisk, det, er dig, der, det er dig, der servicerer. Det er også dig, der har styr på, hvad der sker i løbet af aftenen. Vi fortæller, hvad vi godt kunne tænke os, men hvor hurtigt tallerkenerne kommer. Øh, om der kommer en køler til vinen, eller ej. Øh, om det er jo dit skiftet vores sådan noget Det er tjeneren, der sørger for det, ikke? Ja. Øhm, vi spurgte jo ud på Firtus øh, Instagram-profil, øh, hvor vi ligesom lavede det her, hvor man kan svare det ene eller det andet. Og der spurgte vi, må en tjener røre eller kramme sin gæster? <laughs> og øh, der var der... Ej, oh my god, jeg blev sådan helt... Øh, vil det være ganske Vil du nogensinde gå rundt og kramme en eller anden gæst? Nej, jeg tror ikke, jeg har krammet en. Skal de en. ædre med mig give nogle gode tips? Jamen. Så skal man wow. fandme have siddet længe. Jeg, tror ikke, jeg har ikke øh, på min opfordring nogensinde gået hen og krammet en gæst, men jeg har oplevet, at der er gæster, der har krammet mig som tjener, men det, det er så en helt anden snak. Nej, øh, det lyder faktisk sygt ubehageligt. Jamen, det, det er det også, og derfor jeg synes det er ret spændende, fordi at jeg, jeg ved, at jeg som tjener, helt sikkert, jeg har både været skurteren, Øh, fordi at øh, min chefer elskede det. Seriøst? Ja, de synes, det var mega fedt. Det der med, at de elskede alt det, der I snakker om nu, der er nederen. Det er dårligt for din knæ. Ja. ja. Nej, men det der med at et... lave ølkasse-squat, yeah. that's just not that's just not, that's not That's not pretty. Jeg tror mere, det, det er fordi, at jeg kunne forestille mig at som restaurantør eller restaurantchef, at det ligner, at ens tjener virkelig sætter sig ind i bordet og kigger dem i øjenhøjde, og vi er her sammen, og jeg er her for at gøre det øh, for en god aften for jer. Ikke? Mm -hmm. æm, Stop hvor, dig selv. Hvor jeg så nu er jeg jo ikke en del af branchen mere, men nu er jeg blevet en sulten pige i for, <laughs> at, øh, at der er jeg også virkelig sådan, du, kommer, det, du kommer alt for tæt på, og det er sådan, det, det er så mærkeligt, men der var også på Instagram, der var der, der er 76 procent, der har sagt helst ikke, og så er der faktisk 24 procent, der har sagt selvfølgelig. Okay, Ej, det, der må jeg sige, der er vi to meget enige i, at der skal du bare holde dig væk. Jeg tror, nogle... Hold dig i dit eget luftlag. Mine meget søde øh, jyske forældre, de, de elsker det også. De synes, det er så hyggeligt. De er også sådan... vi krammede? Ja, eller at øh, gæsterne sætter sig ned på hug, eller rører ved dem, eller krammer dem. Det, nogle gange vil mine forældre også være sådan, der sætter ned efter Ej, okay, service. okay, jeg vil faktisk sige, øh, øh... min far har dårlig hørelse, så der er det faktisk en kæmpe hjælp, hvis tjeneren ligesom kommer altså nærmest ind i hovedet på ham. Ikke? Mm. Øh, så, så hvis man ligesom... Skal vi altså, ikke hvis... kalde det en special case? Men? Jo, lad os kalde det en special case. Øh, hvis der er tale om dårlig hørelse, Åh, oh, dårlig hørelse. <laughs> Så må du gerne komme ned på niveau. nej ja. Ej, okay. Nå, interessant. Altså, okay, lad os sige, at du er stamkunde, og du har spist det samme sted 50 gange, og mm. det har været den samme tjener 48 gange. Så er det noget andet. Oh, yeah. men øhm, nej. Vil I synes, det var mærkeligt, hvis måske I fik lov til at sidde øh, på restauranten, mens den var i gang med at blive lukket? Det får man jo nogle gange lov til. Øh, eller, har det har vi ved... gjort nogle gange. Ja. ja. Vil I synes, det var mærkeligt, hvis at tjeneren eller bartenderen satte jer ned til jeres bord bagefter? Øh... Jeg vil sige, nu skal jeg lige tænke mig men jeg Ej, det føler, at de an... sidste par gange, hvor vi har siddet efter lukketid, så er vi blevet sat op i barn. Jamen, fordi hvorfor siddet... skulle du blive siddet ved bordet? De skulle rydde bordet siddet, af. Så vi siddet ved barnet til at starte med os, fordi det er jo derfor, vi er kommet i kontakt med personalet. Ja, jamen, det er rigtigt. Ja. Øh, det er derfor, vi godt kan lide at sidde i barn. Fordi så... Det, det kan bare være virkelig, virkelig hyggeligt. Og så kan man komme i snak med dem, der arbejder der. Og så hvis stemningen er til det, er det jo hyggeligt at sidde bagefter. Men jeg tror altså, der er vi, der er vi helt klart også typerne, der siger, skal vi ikke, øh, skal vi så ikke også skride nu, hvor vi kan se, i gang med at lukke ned. Og hvis de så siger nej, når man så, at det der tjener gæstforhold jo på en eller anden måde brudt. Det, det er i hvert fald ender, ender sig, ja. For ja. Nu vil vi jo ligesom ikke kunder mere på en eller anden Og der har vi... Der har vi også klaret vores regning, altså okay, så, jeg, <coughs> så det er måske nej, færre nok, hvis man skulle lave en, en skurter eller et eller andet, eller kramme, eller røre ved en, en skulder, når man, har, øhm, når man som tjener har et bord. Men det er så, når regningen er betalt, fordi så er rollefordelingen I ikke, ved samme mere, ikke det samme mere. Nej, du skal ikke røre ved mig. Ej. Det her var mere... Sådan jeg forstår ikke det var, jeg helt, du prøver på at, at snakker, der her det, jeg tror, det er sådan noget så helt generelt, hvornår rører man ved mennesker, man ikke kender. Ja, ja. Det er en, altså sådan, om det foregår på en restaurant eller, eller alt ja. muligt andet steder. Ja. Altså, så det, du, kan det godt, du kan godt høre, at vi skræder brug for vores... Jamen, jeg holder mig langt herovre ja. på den ja. <laughs> anden side. Mor. Jeg kommer ikke til at have noget mere at gøre. Godt. <laughs> ja. Men hvad synes du? Altså, jeg, sådan, jeg ved godt, at du bare skal moderere samtalen, men jeg er meget nysgerrig på, <laughs> at, hvad du har. Vi kan <laughs> ikke så meget ja. ansætte. Altså, jeg, jeg tror egentlig langt hen ad vejen, jo, jeg har det faktisk lidt ligesom jeg. Øh, men det tror jeg, det nok mere handler om, omkring, hvis man skal trække den helt ud, men så lidt mere me i over det, at jeg sådan, du skal ikke røre ved mig, hvis jeg ikke ved, hvem du er. Altså, for jeg skal ikke ende i en situation, hvor du føler, at det kunne jeg da godt lige gøre. Altså, jeg som tjener er jo også blevet klappet i røven, fordi stemningen ved bordet er blevet så... Øh, sådan... sagsag. Ja, lige præcis. Ja. Altså sådan, sådan et charme selvtillid og ja. At sådan, Fordi ja. at, at du er um, mega charmerende og på og køber jokesne, så kan jeg sgu også godt lige give dig røven. Det um, er så sindssygt, at man laver den <laughs> 100 procent. konklusion. og der tror jeg i hvert fald bare personligt, at jeg har det sådan, så for at vi ikke skal sidde og diskutere, om hvad må man overhovedet mere, yeah. øhm, så vil jeg bare at sige, så er der bare ingen berøring, altså så vi ligesom kan få lavet den grænse Precis. så markant. Men jeg ved, at jeg i min tid som tjener, har for eksempel haft en hånd på en skulder, hvis jeg har taget en bestilling, eller været sådan, haha -agtig". Altså jeg har helt sikkert rørt gæster. Mm. Øhm, og det tror jeg mere har været sådan sociale normer-agtigt. Mm. At jeg generelt bare er en type, der er meget berøringsagtig. Altså, jeg kan godt lide, når jeg snakker med folk, og lige sådan tage fat i dem. eller altså, ikke sådan, tage fat, men du mm. ved, sådan, lige lægge en... Øh, sådan, at jeg hører, hvad du siger, bare for øh, under undertrykke til at sige <laughs> det. var ikke det, jeg ville sige. Øhm, jeg ja. ja. understøtte, at jeg, sådan, jeg ser dig, og jeg mm. hører, hvad du siger, og jeg, jeg prøver at være sindssygt nærværende i den her samtale. Men... Der har jeg jo øh, glemt, at det er jo noget andet, når det bliver i sådan en, jeg ved ikke om jeg vil sige, professionel sammenhæng. Fordi jeg er jo på arbejde, og du er ude og hygge dig, og jeg er ikke en del af det her på. Det er i hvert fald noget, jeg har reflekteret over bagefter. Det ja. nok for nogen, har været enormt grænseoverskridende, for jeg har taget mit personlige mig og mine grænser med ind i mit erhverv. Jeg synes, det lyder helt forfærdeligt, at du blev taget på røven, af dine kunder. Det synes jeg er helt skrækkeligt. Det ja. skete en gang for mig, da jeg var bare til, når jeg stak om min lussing og fik ham smidt ud. Jeg slår ham meget hårdt. Yeah. <laughs> Men jeg har også. Woo! Han skulle også bare hjem. You go girl. Øhm, okay, så vi har ligesom. Måske det er det lidt noget andet at slå folk på en klub end at slå folk øh, på øh, madklub. På ja, mad <laughs> når restauranten. Bipkluben. Ja, <laughs> øhm. Nej, altså sådan, det er der jo ikke. Men jeg, tror, jeg tænker der er mere alkohol involveret for de fleste, når de er på nattklubber, derfor de her grænser måske bliver sådan lidt udtværet. Så ja. det sker måske mere på barne og natklubberne, end det egentlig sker øhm, i restauranten. Jeg har også fortalt den her anekdote før i nogle af mine andre afsnit, at øhm, fordi det skal vi nu jeg lige at lave et super øh, godt nedlæg til næste type. Laver du jeg lidt sekway nu? Jeg burde Jeg havde på et tidspunkt et bord. Hvad er det en podcaster til den anden. Yeah. <laughs> Show me how you segue. Show me how you segue. <laughs> øhm, nej, det er fordi, at jeg, jeg har det her øh, familiebord, som er ude at spise. Der er øh, nogle børn med, der øh, er på min eller som er sådan midt sluttyverne. Og øh, så er mor, far og kæreste med. De er syv mennesker. Vi har en mega god chikong øh, i løbet af aftenen. Jeg, jeg nyder virkelig at have dem som bor, øh, Og så spørger de mig det her øh, med drikkepenge. Hvordan gør vi det? Fordi vi vil gerne have at det er dig, der skal have drikkepengene. Oh, ja. Og vi havde en regel på det sted, jeg arbejdede, at dem deler man selvfølgelig alle sammen. Ja, ja. Fordi at ja. man lægger ikke drikkepenge hvis der ikke er rent tallerkener og god mad. other jazz er. Og han er meget sådan, faren ved det her bor er meget sådan, at det er mig, der skal have drikkepengene. Ja. Og så lidt sådan kæk, så siger om så kan du bare mobile mobilpenge med pengene, hvis du gerne vil sikre dig, at det er mig, det der, der jo, det gør jeg. Ej. Det ender så med, uh. at øh, han overfører mig 500 kroner på mobilpenge. Altså direkte som mig. Og jeg tænker bare fedt nok, helt sikkert. Uh, en skroplan er det. Super skroplan. Uh -huh. <laughs> det der jo så gør det super skroplan er jo at øh, efter han har overført mig de her 500 kroner, så får jeg det største clas i røven, jeg nogensinde har fået i hele mit liv. Nej. Og jeg får en helt Ja. Og jeg, jeg tror mig selv i at være, nu skal jeg også passe på, at jeg ikke sætter gold. det på spidsen, men sådan et prostitution ja. fordi at nu ja. havde jeg jo fået de der penge, ja, ja, ja. som jo først og fremmest er en skorplan, jeg gør. Ja. Ja. Og nu får jeg en klap i røven, så jeg, er jeg egentlig i min magt til at sige, at det ikke var okay? For... Altså, selvfølgelig er du det, men jeg kan godt forstå, at det i situationen føles som om at du ikke er. Ja, og så ja. blev jeg også bare sindssygt forskrækket så ja, jeg var bare sådan, nå, hej hey, og sådan grine lidt ja, af det, nej, nej, var sådan, nej, og så nej, gik jeg videre. Det er en skrækkelig situation. Jeg vil lige sige sådan, til, til bordets forsvar, at det ender med, at de andre fra bordet, de kommer op og undskylder med det samme, og siger, at det var selvfølgelig ikke bare i orden, og, okay. og da, da, da, da, da. Ja. Okay. Men min segway vil være om angående drikkepenge. Ja. <laughs> jeg ved ikke, om jeg synes, det var super elegant. Nej, det var en god historie Det var en god historie, Det Øhm... Drikkepenge, ja. hvordan, hvordan har I det med, med dankor terminalen spørg om drikkepenge? Altså... Åh, jeg okay, vil... men jeg synes egentlig bare, vi skal snakke om drikkepenge generelt. Fordi ja. jeg er ligeglad med, om det er dankort eller kontanter. Det gør ikke nogen forskel for mig. Øh, fordi at jeg har arbejdet som tjener, så ved jeg også godt, at man kan sagtens klare sig uden drikkepenge. Og at jeg ved, at drikkepengene bliver næsten altid, jeg vil sige altid, fordelt ligeligt på hele personalet. Mm. Øh, for mig personligt kommer det meget an på, for en restaurant, jeg spiser på. Altså, hvis jeg spiser på en Michelin-restaurant, versus hvis jeg spiser på, øh, øh, det ved jeg ikke, et eller andet spaghetti, en af de der hundredvis af italienske spisesteder i mellemklasse-læret. Øh, jeg føler ikke nødvendigvis, at der er en eller andet det er ikke forventet af mig at betale øh, drikkepenge. Der, hvor jeg arbejdede, der var jeg... Man synes, at man skal lægge drikkepenge, når man er ude og spise. Nej. Nej, det synes jeg ikke. ikke. Overhovedet ikke. Okay, så man, hvorfor skal man lægge drikkepenge? I Danmark. I Danmark synes ja. jeg, at du skal lægge drikkepenge, hvis du føler, at du har fået en rigtig god service og en virkelig god aften. Det er jo en ekstra kompliment, du giver. Mm. Øh, så hvis æh, det har været ekstraordinært? Eller hvis det ja. bare har været godt? Nej, hvis, Nej, det, har hvis det har været ekstraordinært. Virkelig godt. Okay. Okay. God. Jeg synes ja, så, når så du også... kommer på en michelin niveauet så er der, er der lidt mere en forventning om at give. Altså, der kalkulerer jeg i hvert fald altid. Jeg runder lidt op <laughs> Æ, drikkepenge. Det er ikke sådan, at jeg giver flere tusind, men jeg vil nok være mere tilbøjelig. Så til hvis at, du har sådan... betalt uh, 1.200 for en middag, hvad vil du så lægge drikkepenge? Jamen, så vil jeg måske lægge 1.500. Nej, ja, altså i De total. Alle, ja. Ja. ja, altså så vil jeg ligesom runde lidt op. Okay. Det synes jeg også er et flot beløb. Altså, ja, jo. Jeg, jeg er, jeg, er jeg, ikke kun er 100%, 100 enig. Jeg, kan, jeg, jeg er måske lidt mere der, hvor jeg er sådan... Altså, jeg giver faktisk heller ikke særlig tit drikkepenge. Hvorfor? Har hjemme igen. Altså lige så snart, Du vil lige have snakket kommer... om på skole. men lige så snart sætter. jeg kommer sydpå, på, <laughs> get in, get in. så er jo bare nogle, der er nogle andre lønforhold, og det er ikke fordi, jeg synes, at at hvad minimumslønnen for tjenere er god. Men jeg tror bare sådan, der er ligesom alligevel lavet en minimumsløn. Og jeg bliver sådan lidt... Det er ikke, fordi jeg ikke kan finde på at lægge drikkepenge, men jeg synes... Ikke, at det er noget med de systemer, der er herhjemme, som der skal forventes af mig. Jeg synes, det er fint, at dankortterminalen spørger. Også bare sådan, at man faktisk lige kan tage stilling til det. Altså, det synes jeg er fint. Men jeg har ikke noget problem, og jeg synes faktisk ikke, jeg oplever, at det er akavet, når jeg trykker nej. Nej, nej meget jeg synes, også, jeg det, ja, nej, det fucking er ligesom... Når der bliver trykket nej? Nej, øh, jeg, jeg, jeg er ligeglad som tjener, om der bliver trykket nej, eller jeg, jeg ja. Jeg synes, det er akavet, at Dankort-terminalen spørger. Nå, For på For jeg måde, får ja. sådan lidt Oliver Twist-agtigt. Ja. Sådan, ja. ja, øhm, sådan lidt tiggeragtigt. Ja, også ja. fordi at der er nogen, der nogle gange sådan, især hvis det er ældre øh, mennesker, der er ude og spise, mm. der ikke ved, hvilken knap, de skal trykke på, og så skal ja. de spørge mig, altså hvordan... det er kun ældre, kan jeg også godt. Hvis det er en, <laughs> en anden Dankort-terminal, end jeg sidst har skulle trykke på så er det mm. meget sådan hov, jeg trykkede min kode ind, der, hvor jeg skulle trykke <laughs> altså, jeg, jeg har gærlig, Altså, min standard bare var faktisk bare at trykke nej for folk. Jamen, det gør altså, jeg det også, gør... Men, men det at, synes jeg jo bare at, var ærgerligt, fordi så fik jeg jo ikke de der drikkepenge, for der er ikke særlig mange, der har kontanter på sig mere, nej. og jeg vil jo gerne have dem, altså, fordi jeg, jeg, synes, jeg ikke vil have dem. Jeg synes, ja. det er så fair, at øh, Dankortterminalen spørger. Det, jeg godt kan lide, at tjeneren så gør, det er lige at træde øh, et, et skridt bagud fra bordet, Måske lige samle et vindglas sammen, eller hvad man kan finde på, så, man, så de ikke står og kigger på, om man trykker ja eller nej, øh, men er inden for rækkevidde, hvis man ikke kan finde ud af at betjene den korte mm -hmm. Altså det synes jeg er den rigtige måde at gøre det på. Ja. Også bare fordi, sådan, du skal ikke fucking glæse min kode til mit dankort. Altså, ja, det er jo en anden ting. Men jeg kan huske, at vi har prøvet, det er ikke så tit, men et par gange, at en tjener har været, været, virket sådan en lille smule, ikke sur, men sådan en lille smule misfornøjet, ja. når, vi, når vi har trukket nej. Mm. At de så har siddet og sådan hoveret lidt, mm. og så var sådan, mm, okay, tak for jeg den. Og så er blevet sådan lidt skrid ja, ja, det kan man <laughs> så godt mærke. Hvor jeg sådan, ja. okay, så nice er du heller ikke. Nej, også fordi nogle gange, de tjenere, der har gjort det, føler jeg, at dem var det sådan. Altså det er vores egen fortjeneste, at vi har haft en fucking god aften. Ja, de har, de har, det lige, også, de har aldrig har været, gjort sig fortjent. Også det. der har været sjov. Du har haft det sjovt nede ved vores bord. Congratulations. Eller sådan, mm. ja. Giver det mening? Altså sådan, hvor de egentlig ikke har bakket så meget op om stemningen. De har bare ikke rigtig haft. Vi spurgte jo yeah. igen ud på vores Instagram-profil, at uh, der spurgte vi, er det okay, når Dan Simlen spørger om drikkepenge? Og dem står faktisk 40 ja og 60 nej. Hmm. Jeg synes, man også til at sige. Jeg tror måske grund til, at vi er så øh, desentertejs, fordi, vi spiser så meget ude. Ja. Så det er altså, sådan. At, det. det er normale for jer, at den den spørger om drikkepenge? Men det føler jeg at den gør ja. sådan, øh, næsten hver gang. Men ja, igen, ja. når du spiser ude så meget som vi gør, så tænker du ikke over det. Det er bare sådan. Nej. Men det er lidt. Det er lidt jeg føler eller... ikke noget pres, men jeg kan godt se hvordan hvis du ja. måske spiser ude en gang hver tredje måned, at du måske ikke sådan. Ej, oh my god. Ja, fordi at, det, det, det bliver jo en eller anden form for sådan afvisning, eller sådan en stempel på, at du gjorde det ikke godt i aften. Det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, man Nej, kan sætte i... lighedstegn mellem, om man har lagt drikkepenge, og om tjeneren har gjort det godt. På ingen måde. Der er bare nogle gange, hvor jeg har det sådan, den pris, jeg ser på Dankort-terminalen, det er også maks på, hvad jeg synes, jeg skal betale for den her oplevelse. Ja. Og så lægger jeg ikke nogen drikkepenge. Måske også. man kunne sige til folk, der, der bliver en lille smule ukomfortablere ved Øh, at sige nej til drikkepenge, så i stedet for udtrykke deres begejstring verbalt til tjeneren og sige, hey... Tusind, du gik drikke til til og værelse, Anne. Jeg havde en rigtig god aften, og det var virkelig dejligt at I have dig som tjener eller whatever, uh, ikke? Uh, giv en, <laughs> giv en kompliment i stedet for fordi så man ikke. Ej, men det synes så provokerende. Nå, ja, ja. det er så nært, så ja, jeg det tænker, sådan, der, jeg at mig nogle synes, ting? Du? ja. Jeg synes, ja, helt ja. For, her, hvis du ikke vil lægge nogen drikkepenge, hvis du synes du har betalt det som måltidet og oplevelsen var værd? Ja. Så net Jeg tror altså, mere, at... Okay, hvis det, jeg... så måske bare jeg, jeg har personligt altid været ligeglad med at altså Der har jeg været sådan et whatever. Jamen, det, måske, det handler hvad, om 200 kr Nu var jeg heller ikke på et fancy sted. Så det var altså, beløbet var så småt. før skat. You know, who the fuck cares? Altså, det er ligegyldigt. Jeg tror mere, at har I ikke prøvet at være til en eksamen, hvor der er en, der har sagt, at det er 20-tal med en pil op? Og så er jeg sådan, man kan du så ikke bare give mig 10. Altså det er lidt ja. den samme vibe. Ja. Jeg får når folk kommer op og siger at det har virkelig været en god aften, og tusind tusind tak. Ja. Og så de siger sådan nej, så har drikkepenge. Altså jeg vil sige, jeg kunne aldrig nogensinde finde på, ja. øh, ikke at lægge drikkepenge et sted og så sige sådan hold kæft, det har bare været helt vanvittigt sindssygt godt. Jeg kommer aldrig til at nå, Nej, den det vil jeg heller ikke sige. Men at en god aften, du jo, Nej, men da? det er jo heller ikke en vanvittig kompliment. <laughs> okay, nej, nej men du kan jo også bare sige tak for i aften. Du kan jo sige, ja, altså, du kan jo sagtens være sød og udtrykke, at du har haft en god aften, uden at, det, uden at give en, okay, en drikke okay. kompliment. Jamen, så, så misforstår jeg det. Jeg vil nok okay. heller ikke være super overstrømt. Jeg vil okay, bare great. sige hej. Det vil en rigtig god aften. Tak for like meget, you. Whatever, yeah. Yeah. Um, øh, Men jeg synes også, det er sådan lidt det der... Oh, det passer mig lidt af, når man sidder og forventer det. Jeg forventer aldrig, at min bror lægger drikkepenge. Også, øh, det er klart min opfattelse, at det ikke er kutumen i Danmark. Altså, vi mange af de steder, jeg har været. Hvis jeg så egentlig fik drikkepenge for to måneders fuldtidsarbejde, så ville det være 250 kroner. Yeah. Fordi det er så men mange... Ja, det er så mange mennesker, det skal deles ud Præcis. på. Så, sådan, så jeg forventer det aldrig af min bror. Øhm, men jeg tror mere, at jeg bliver irriteret, når jeg så får en fornemmelse af, at jeg var så tæt på, måske, at få nogle ekstra penge, og så ikke få mm. dem. Altså, det bliver sådan... Yeah. Øh, var det derfor, du smed uh, mobile-pæ-telefonnummeret? <laughs> måske. <laughs> ja, ja. Det, ja, ja, det, ja er og der er, er det jo så ærgerligt, at vi er ved at gå meget kontantløst, for der kunne man jo teknisk set, hvis yeah. man var sådan lidt et dum svensk, kunne du godt lige smide en 100-lap ned i lommen selv, og så bare give de 200 til yeah, fællesskassen. Da... Men sådan er det bare ja, ikke mere. Hvis... startet startede også ud med at um, snakke om corona og tjener, og de var nye. Altså, hvad, hvad er jeres holdning egentlig til restaurationsbranchen og, og, og måden, det, det går på eller er på? Det, det er jo igen det der sjove spil mellem gæst og restaurant. Altså, jeg synes, restauranterne har et ansvar. De skal servere et produkt, og det skal være i orden. Det skal være en god oplevelse, og det skal være noget god mad, og priserne skal afspejle det niveau, der er. Gæsterne har også en, en, øh, et, et sag i hele den performance-teater, et, performance et har... tid er. Ikke? Altså, man spiller sgu også sådan en rolle, og hvis man kommer ind med en kæmpe nej-hat på, øh, så, så bliver det sgu nok ikke en god aften. Men har gæsten altid ret? Nej. Nej. <laughs> Selvfølgelig har de ikke det. Nå, men det hører man jo altid. Det er da også det, jeg er blevet opdraget meget i en Er ikke sådan lidt på det gammeldags? Det troede jeg var sådan lidt... Jo, for men mange af dem, der er siden... cheferne på restauranterne, er jo også langt ældre end jeg er. Ja. Ja, ja, men ja, ja. de skal ud, Nej, skifte det dem ud, men ikke. hun er de nye, <laughs> unge ja. kræfter. Nej, det vil jeg da ikke sige. Fordi gæsten, gæsten har et medansvar. Altså ja. godt, Du snakker om, at restauranten har et ansvar for at levere rammerne for en god aften, men gæsterne har også et ansvar for... Det var det, jeg prøvede at sige. Ja. Ja til restauranten, hvis der er noget, de er utilfredse med, eller noget, de er superglade for. Altså, lad os sige, at du sidder, og du synes, at din pasta har fået et kilo for meget salt ovenpå. Så skal du jo sige det, i stedet for at bare stå... Åh, oh, og... det synes jeg er så svært, det der. Altså, jeg vil aldrig bruge mig under mad så vil jeg bare betale og æde det. Jeg synes, det er meget forskelligt. Yeah. Altså, hvis den er uspiselig, så synes jeg, man siger det. Hvis det er... Nogle gange sidder vi også og diskuterer, er den her oversaltet, eller er den bare salt? Altså, mm. sådan, vi kan jo også være uenige nogle gange. Og jeg synes, der er også forskel på at sige sådan, når at den her ret, altså, der kan også være en eller anden ret, som er røv, syg og kedelig, men ikke uspiselig. Hvad tænker I om de tjener, som er en del af restaurationsbranchen lige nu? Fordi at da vi... Alle sammen. Dem alle sammen. I skal skabe over med én kam. Okay, okay. Uh, nej, men det er for at tage med uh, for at tage dig, som lytter med med en i maskinerummet. Da jeg begynder at skrive med jer omkring, om I skal herinde og, og sidde og snakke lidt om, om tjenertyper, der uh, sulten vi et, der skriver du faktisk en mail omkring, at i stedet for at komme ind og basje alle de her tjener, som er ja. ude i branchen. Så vil I nok hellere snakke om, øh, hvorfor serviceniveauet måske ikke er lige så højt, som man kunne ønske. Ja. Øhm, så det er lidt det, jeg sidder og fisker efter. Altså, hvad er det, I tænker på, når I skriver ah, ja. det? Okay. Øh, men altså, jeg synes, og jeg var jo selv enig i den statistik, men der er jo rigtig mange tjenere i Danmark, som kun er tjenere, mens de er studerende. Mm. Det er ligesom ikke deres calling it live. Rigtig mange, som ikke er professionelt trænet, tjener og bare gør det sådan lidt lalt, whatever. Og det afspejler sig jo også i servicen. Øhm, så jeg synes bare, at det nu vi virkelig også generaliserende. Og du siger bare til, hvis du får nogle sure beskeder i så jeg skal nok tage dem, men der er øh, en lidt form for lidt dognhed, eller lidt sådan mangel på education på en del tjenere. Så er der sådan nogen, der virkelig ved, hvad de laver, og man kan se, det er dem, der ligesom er pro, men det hele bliver jo blandet lidt sammen, og der kan man jo godt måske være sådan et uheldigt som øh, kunde, at få enten øh, overtjeneren, som bare ved præcis, hvad de snakker om, eller få tjeneren, sådan, der har været på arbejde i to uger, og Øh, ikke kender forskellen på rødvin og orangevin, Eller du var sådan mm. som ikke kan svare på noget som helst. Og det er sådan et, hvad, gør, hvad gør man egentlig lige der? Det er sådan et svært, fordi der er så meget... Man giver en ja. complementary glass bubbles. Men jeg. har jeg ja. Nej, men, men det synes jeg faktisk hver gang, fordi vi har også nogle gange været ude og spise, og så har vi lavet en dårlig anmeldelse, og så er der nogen, der skriver, Øj, men vores øh, chefkog var også mega syg den dag, så det var en anden en, der stod i køkkenet, og det er bare sådan, prøv at høre, it's fine, men vi har været ind og spise som to fuldstændig random personer. I så kun det her til os, fordi vi har anmeldt jeres restauranter, fordi vi har en masse følgere. Hvorfor er det ikke sige det, når vi træder ind ad døren sådan. Hey velkommen til. Vores chef sy, så vi har en anden stunde i køkkenet i dag. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at give jer en pissegod aften alligevel. Eh, vi håber, at I vil bære with os, og her så får I lige det første glas på huset og have en rigtig god aften sig til. Ja, men skal man så ikke bare gå undskyld for sig selv hele aftenen og restauranten? fordi skal man ikke altid opretholde et niveau. Lige meget om køkkenchefen er, er syg eller ikke? Jo, det skal man, men du ved, opvaskeren kan også sætte ud, og altså life kan ske. Der kan jo være så mange ting, som ingen lige kunne have forudset, og sådan er det jo at drive sådan et sted. Så jeg synes jeg, at det vil være helt fair, hvis der er nogen, der siger, hey, sådan og sådan og sådan er det lige i aften. Eller det kan jo også bare være sådan, vi er løbet tør for vores caviarpasta, eller whatever det var, man havde mm -hmm. tænkt sig, at man skulle derinde og sidde og spise. Ikke? Hvor det er sådan lidt, øh, når man så informerer mig, du skal i hvert fald ikke komme bagefter og sige, at det var derfor, det gik dårligt, så kunne du have give mig en rabat? Ja. Eller bare informeret? så forklar ja, altså, inden, at man bliver nødt til at underlægge sig ja, altså skyld. jeg synes bare, ja, det så... er De fleste ja. mennesker er klar til at tilgive. Så hvis ja. du siger, hey, prøv at høre, vi har bare sådan tre sygemeldinger, så hvis jeg ikke er super meget på, så er det fordi, at jeg har rigtig mange boer. Mm. Eller bare sådan sige det up front. Det er jo ligesom med alle andre situationer som menneske. Hvis du siger, hey, uh, jeg har influenza- Pas lige på mig lidt. Mm -hmm. det, man vil jo gerne tilgive som kunde. Jeg synes ikke, det handler om at lave undskyldninger for sig selv. Jeg synes bare, det handler om at fortælle kunden. Sådan, det er faktisk lige den realitet, du har trådt ind i i dag. Ja, ja, det behøver lader, ikke kan være gerne, at være på sådan noget, Så nu må I ikke forvente noget som helst. Det er jo bare sådan... Vi, vi vi lige i den her situation lidt pres, I får lige et glas vin her. Det handler rigtig meget om det der komplevelse. Jeg kan godt høre, jeg kan ja. godt høre. Du er bare klar, klar til vin. Jamen det, jeg synes, jeg får det for sjældent. Men det er jo præcis som du sagde tidligere, det der med at stå og blive ignoreret ja. i indgangen, i stedet for at der nogen, der bare siger, hey, jeg kommer tilbage om 5 minutter. Altså, sig eller også, må hey, et bare eller andet. Siger, eller hvad? Hey. Er vi Ajj, jeg, kan godt, jeg kan egentlig godt forstå, at det er træls for dig, at din der ligger flyder rundt dernede på gulvet. Mm. Skal jeg lige tage den? Mm. Eller jeg snakker med min chef om, om vi skal hænge nogle, yeah. nogle knæer op, eller whatever. Yeah. Men har I især oplevet et, et fald af serviceniveau efter corona? Nu startede vi jo... What even I was august inden 20? corona? Altså. <laughs> men I har været ude og spise inden ting. Jeg. Jo, jo, jo. jo, jo, jo. Men vi, men... Altså for tre år siden. Præcis, ja. 400 restauranter sidder <laughs> ja. øh, Jeg vil måske sige, at umiddelbart efter genåbningen, der var det rimelig sløjt. Ja. Men nu synes jeg, folk er tilbage igen. Altså, jeg vil sige, det også, men men det, virker, det virker faktisk også, som om vi har været ude og spise. Det, bare sådan, I løbet af det sidste halve år, hvor jeg da i hvert fald synes nogle gange, vi har ramt nogle restauranter. Vi er gået ind og har spurgt, og restauranten har været sådan relativt tom. Og sagt, sådan, hey, vi skal bare lige have en hurtig middag, Æ, må vi sætte os deragtigt, og så har de været sådan et hård. Jeg skal faktisk lige tjekke med køkkenet, fordi vi er rimelig underbemandet for tiden. Så jeg synes, at der er blevet en større sådan, snak om, når man møder øh, personalet, at de ligesom godt tør at sige, jeg skal faktisk lige høre, om de overhovedet har kapacitet til at lave mere mad i aften. Ja. Ja, men jeg tror også... Øhm, det også så, og det var superkedeligt. Ja. <laughs> Hvis det tænker på sidste gang, ja, det var ikke så. Øh, grunden til, at jeg spørger, er, fordi at øh, afsendet for sidste uge, der kommer vi ind på, hvad øh, hele den her coronasituation øh, gjorde for restaurationsbranchen, hvor... At, og der sidder jeg og snakker med øh, en kok og to øh, tjenere, to mm. tidligere tjenere, og øh, hvor at vi kommer ind på, at det måske har været det mest... Sådan, Thank <laughs> you revolutionerende, der er sket for branchen i Danmark, fordi at mange af de her tjenere blev jo podere bagefter. Mm. Så de fik jo lige pludselig bedre lønninger og bedre arbejdsforhold, end hvad restaurationsbranchen kan prale af, der gjorde, at det var jo svært for restauranterne at få det her personale tilbage, tilbage ja. igen. Ja, ja. Så der sad man sådan lidt med to lyd og en lommetyv og ret og kravl, man havde fundet på gaden, der lige ja. pludselig kunne sådan servicere. Og fordi at alle ligesom eller mange hungrede for at komme ud og spise, så var de her restauranter jo bare fyldt op. Og du står bare med halv bemanning. af et personale, der har været der lige så lang tid, som gæsterne har været i restauranten. Ja, ja, men det er også det, vi siger, lige da det genåbnede, hvor at alle skulle, skulle påes hele tiden. Der var et klart problem, men det har jo det har ikke været sådan i et år nu. Det er en tradition i programmet, at jeg altid får mine øh, gæster til at komme med et form for godt råd. Jeg synes, I er kommet med mange mm -hmm. i løbet af det her program. Give us wine! <laughs> Æm, så I kommer jo både ind på det her med, at tjeneren skal være bedre til at læse rummet. Lad være med at være en squatter. eller være med ej, at... ej, ikke hvis folk ikke kan høre, så er det fint. Ja, ja. selvfølgelig. Der er altid øh, undtagelsen og reglerne. Ja. private personal space, mm -hmm. om det er squatting, eller om det er, at du rører ved et fremmed menneske, tænk lige over det. Vil du selv synes, det var fedt, hvis du sad i en anden situation? Sikkert ikke. Eller det ved jeg ikke. Det vil jeg ikke. Det er sådan, if in doubt, leave it out. Ej! <laughs> er det ikke okay. sådan? Ja. <laughs> tak. Oh my god. Uh, Ej, det var god. Ja. det var god. Very nice. Øhm, men øhm i kom... Det var råd. Det, det var rådet. Jeg ja, for jeg vil spørge, jeg sådan, har I et eller andet, I, I vil slut den her samtale af på, altså noget, I sådan hunger for at, at, at sige at god råd, noget, I gerne vil have, der skal os ud. Jeg ved ikke, om det er et godt råd, men vi kan da sige nu her, at hvis der er nogen, der kommer op og siger, at de er to søndende piger, så er det dig, ja. ikke os? <laughs> ja. Så er det altså ikke os. Nej, øh, øh, nej og så måske også lige en, altså en, en tak, fordi man kan sige, om man squatter, eller om man rører ved sin, øh, sit bord, som tjener, så er det jo vel i bund og grund et udtryk for velvilje. Kærlighed, ja, kærlighed til faget, og til bordet, og til maden, og vinen osv. Så, videre. Æ, så æ, thanks for trying. Det er ikke altid det virker, men tak. Det er altid federe at have en, der er lidt for oplagt, end en, der er sådan super. Ja, ja, ja. ja. oplagt. Ja. Ja. Giver det mening? En, Fordi man kan være syg som altid ham, der er Don't Touch Me. Det kan man jo godt sige og så altså, <laughs> altså er man meget afvisende ikke at... Det... rører ved mig det har jeg hørt dig sige. Ja, ja. det gør jeg. Det <laughs> jeg jeg synes også, at det er blevet sagt så meget på gange i løbet af det her program, at jeg skal holde mig langt væk i hvert fald. Øhm, men på den, der vil jeg sige, at du har lyttet til, når den sidste gæst er gået. Mit navn, det er Anne Lund. Og husk, du kan finde flere episoder i vores 24-7-app eller din foretrukne podcast-app. Du kan naturligvis også lytte med hver uge live i radioen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og tusind tak til de to sultne piger for at deltage i dagens program. Selv tak. Selv tak.